دیر وړاون چې ګمنه نو څه دې د شیواز وروګړه کله نشی راتول کی دا ما یمسکوهنا نشی سره چدوله وزیر ورکړی دی داده مهربانی یو نتیجه ده انه به کل شی نه کنه الله تعالی سبحانه بسل دین یا ما ته و چې من هاذ الذي څوک دی هغه څوک چې تاسو استاد سره لپاره نه شي او تاسو ریندادو کې د غیر د الله نه ان انل کاتران نه چې کاتران موږ دوکا کې پراته چې څوک دی هغه څوک چې تاسو لریڅ درکې ک الله په ریځي سال کې بارانونه کې کنه دربان دی د شاده قدرت چې تاسو بارانونه کې این هم سکر رزق سبب در رزق چه اللہ پایسار کی پاس منگی چه در پلار قدر نشتا چه بارانو کی این سکرز سکر رزق کهو بل لجو بلکی در خلق تو این وانو فور پس سلکشه که او دارنگی پتیخته کی لجوه تمادو او ومه يم <سلام> شي راڅو چې روان دي مچبن او سړي كون علاوه یې په مس باندې اهدو داخله موندن کې دي کناغه سړي چې روان دي برابر رلا شراج مستغم پني غلاردا برابر دي د کاتر مثال خدا دې وې سړي كون روان دي ماشي سره په په الټه باندې روان دي سړي خطه اختیاس مانتجې کړي یا پر ورځې قیامت جو همدا قصيبزي ورځ قیامت کې باندې داسي په بورتو ولي دنیا کې سر په قیامت کې باندې غشي دي دنیا کې مسلمان سره یغ نگران دی چې عمل چې با م قول و هو الزی الله زاد جان شاکم پیدا کړی است تاسو وجالالکم پیدا کړی است تاسو پر او غون سره کی ولا فی د زړونه قلیل اما تشکرون دی لکه سان جګره شتاس شکریا ده کوي قول و یا هو الله جی الله زاد چې پیدا کړی تاسو پس مګی کی اغدری ستا سورت تولید دل د طول ويقولون ويل بليه مكي مشکانو متا زروادو د قیامت د کلامت ان كنتم صادقين کدا زریشتیا وای قل وایا انما العلم یکن علم د قیامت عدارنګ د عذاب علم دارنګ د څنګه دانو د مر علم اند الله د خدای سره دی و انما انا یکن زوہی من اجرون که خارا زما زنو سو واغ دے فلما راو زلفا کلا د عذاب لرانیز دی سی ا تک تور بشي مخونه دا کافرانو دي خپه بشي تک تور بشي شغل بوران شي د کافرانو الله دی رحم وکي مړي بقي لو بال شاه زلذي دا غزا دي چې تاسو د دې غخته نه کوله کول وای راي تم خبر راکې ماتا ان اهله کني الله او خدای ما هلاكي واماما يا زماما الجلس سره سَرَ او رحمنا يا من بني رحمكي مو خدای باندې ګانیو الله چې راست رسګي نو کويبا فم يجلو الكافرين من عذاب الين دارتوي چې کا피ران له پنا سوک ور کوي د غزاوب دردناپنه زما خو مولا شتا که سزا راګي هم دغه خوخه د او که کوي نه راګي هم دغه خوخه دا که خدا. که خدای پاک ما څنګه نوزري خدای خدای په واکی مونږه او تا کادر پر پناه ور کوم کې سوګره نشته قل و هو الرحمان هغه میرابان زاد دی الله په کومه نبی مونږه غبل ایمان وړی دي و عليه توکله په هغه مونږه ځان سپرلې دي فساته له منزه دي چې تاسو غو پي شي ایمان وته داتوب بيفي زلالي موبل کرا کې قل تور توه راي ته خبر را کې ما تا ان اس به ما کوم غورن کودرېстаў صوبل د بشوي پزمګه فمن یا چې کوم څوک راځي هغه روان وبو سرا وب چې کله په دې کې یانو کې و چې څوک شته تاسو لا وب درکې ان الله یاچنا ب ما عین او هو لا کلي شین قدير جواب ځواب درده الله پاک بر ولي الله پاک جاري وب موږ لا پیدا او زمون قدرت خدا نهشته جدا وب پیدا شي الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم سورة قلمة كي سورة ده, ده سورة علاقنا رسطة نزل كي ده ده سورة ده ودا تحزيز في تبلغة تبلغ طرفتا تيزي ور كي آدار انكي جتسوك مداحنت كي داغي ده, ده پارا تحزير ده او زواجر آغا چا ده پارا جتسوك ده اللہ جلشان روح حکمنا مخالفت كي داغي آغا باوالا قسا نون والقلمي وما يسرون نون ده روح یا نونا دیو مای و نن دی سوو جنون و دغه توي فارسي چې سه قوالداري چې د انون حروف مقطعات او حروف دی لکه چې نام او سوراتونو کې ابتدا کراغلي دی وال قلم وما يسرون غوا د کاتب قلم ده لو محفوظ ده په دې خبره غوا دي وما يسرون اول قلم سره چې کلکی کې قیامت پوری مونی شکالام د قضی کلامدارنګ د هر کټیو کلام یا کلام ناغه کلام چې هغه سره عمل نامه لیکل یا کلام شغل او محفوظ کوله لیک شوې یادو كون تقدیره لیکونکی کلام ومایستورون او وجدو لیکل کوي دا غواپس باندې غوایدې موان تبین مت رب کا بیمنونا نیتو بین مت رب کا د الله په نیمه سره د مجنون لونه و ان لک لاجن غیر ممنون یقینا طارم زریشتہ صوابونه اشتہ دی اجرشتہ غیر ممنون نہ قطر کیندن کې نه خدمیدون کې و انک لا لا خلوق ناظیم یقینا طی لا لا خلوق ناظیم اغلوی الله جل شانہ تعالی چې کم خوی درکړی دی هغه قرآن باندې عمل کاوه الله اشرف نوحا نه چا پختن وګړه چې پیغمبر سم خوځرا قوم هغه تا قرآن نه په دقه قران دا دی عمل وکنه دا دی خو یو کنه اول نه اخرت پوری قران کریم چې څه خودلو پاغه عمل کول دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم خویده فساتور سیرو ویبشیرون زر دې چې تبامو ګورې دې باموینی بهیکم المفتون چې کتاب تاسو کې کوم یو لوانې دي یا بهیکم المفتون ته کوم یو کتاب چې کوم دنه واګه گمراه دی المفتون ای زال المفتون مونه یا لیوانی یا چکم دینو اغا عذاب ورکلشوئے پتا برطاستا حل تاو لگی دل تا نلگی این نراب بکای اکنند ربستا حوالما خب کوئی بپاغل چاو بانی د گمرای آنسا بیلی دا اللہ دیدین نا من دون کو بانی فلا تتیل کار مکذبینا ممنت دا آغا چا چا درو نسبت کوي کم خال کو چه دا اللہ دا کتاب تغذیب کئی دا آغا چتاو وَدُّوا لَوْ تَدِينُونَ فَيُدْخِنُونَ اجدا خخچکاش کی تو سستی وکینو دی باں سستی کای مداہنت سستی کولتا وئی ولیدن مغیرہ یا اسود النادیغوس یا اخنس نشورے قدغا ظالمانو اخوی راغلو پجرگا بن چھم با سمتاوی چتان نرمیو کمسرہ سمجھو تو کام نہ اللہ جل شنو ایکتھ آدمی کہے ندا <تصفيق> تول فیدهنون یا کتر منافقات که یعنی زبی اللہ نو دیوبا هم دا غسی کئی توداہنون فیدهنون فیدهنون دا ما نشا و لا تتر حلا فی مهین ممنت هر قسم خور خبری مهین چا رس پک دیده خدای پنیز اگر کزان تر محزز وی خدای پنیز بدا سپک هم مازین غیبت کون که ده مشاین بین چغل خور ده ہموز غیبت کوم کې هموز هغه سړی مخه مخ په مسلمان باندې په پرز بنیاي وب لګون کې هموځل مشاء بنمیما او دا را تلونکو را تلونکې په چغلو سره مقصد دا دا چې چغلي کول د دې عادت ګرځدلایي مناول للخيري من کوم کې د خیر نامو سدين تجاوز او ظلم کوم کې شي مغټ ګناګار او تلل بعد ذلک زنیم هغه سرکشه ده او تل مانا سخت منافقه اتره اوچله ادارگی مشروطه بعد ذالک زنیم آدین رستو واورا چه ویده سره زنیم آمده زنیم آقا چهتا وی چه نسل معلوم نوی زنیم آقا چهتا وی چه یا زنیم آقا چه شرک معلوم داروی ار سره تا پرته چه دادشی شریده یا اللہ جی لحو زنمتون پدیزی که دا دقا لری کنه غور لری غور نو دقا تاهم زنیم وی د دې ځیلانه د دوه شېرو مليارد څخه یې تاسو، ها؟ وو دې یا له دا غړي علی دې وای وای نه شو زه نیم نه زنیما زه صح صح ظالم دې ظالم په ما ظالم سره نو انکان از آمالی و بنین لمبر حرامی شیخ القرآن با ویلید چون لمبر, لمبر دست حرامی لستی پا در دقیق زکر که در ولید ابن مغیره نو یوان مسئله پدی که دارو تا چه ولید چه دیکنه دا دهیو دهی دا مانا چه دا چه نصد که نهی چطی پا خو با نزان ورگرهی نو زان با چطی پا قرش ورگرهو آ چه نو قرش و عرامونی ورامونی. ان کان نظام مالین دا ولی دی خلاف فرض کولا زک چر از کمال دارو زغل سرمایدارو او دا مترفینونو ان کان نظام مال و بنینا دا زک چر ای مال دارو زمان ډیرو بایزات تطلاق کلب با چونو سلی شبر ما ایتو نه زما قالو ولسات الاولین دا د پخانی خلکو قسیری ثنا سیمو عل الخرتوم الله عز وجل چې زبا داغدار کوم دلاده دا په خرتوم باندې غټه پوزو وخت <تصفح> په دې په ځواب ځو چې کوم نه علامه دار کوم متردد دي چې خلکو ته بو خېما په تو ځباني چې کوم نه نو ځا اثر درې ښکار کوم انا بلاو ناهم ما په جو بنیم چهان کړي لکه څنګه چېم ځان کړي واز می کړي او ثواب الجنه دې یې ځکه څومره چې دیو قسمونه کولای یوسیمنه هغه مخه به موږ په ریکاو شکو د بخیر د مور سال اسلام نه روستو او اسلام نه د پیامبرم نه مخکې دا کیدای شي د باغې طریقه دهغه و ناریو دغه باغ او چې د باغ د میغو ش کول واخو دي غریبان او یتیمان مسکینان ټول براله به بس ولاه حساب دې کوته وروږه ډېر خوسته څه چې به وڅاندل او څه دې نه چلان دي دی... کوم پریوار تلغه بده غریبانو کله چېغه دنیا نه لاړه دي دا مشوره وکړه چې موږ تللې ونیو څه به زو ده باغ چې کومې وی دی شو کو غریبان ما خبره وي ولی ژوند د کول ما غټه شوې ده ازمو تلاف ساده ساده ورنه شي الله وجو دې گچپاته ولګي مصبهه ولای استاس نو ان شاء ادا خبر حدیو نو کرده فتح فالیات توایفندش پیراغ پیده بانی عذاب دا اللہ پاک دا ترامنا حدیو عددی فاس بحط مکرزیده داغا باک کس سریم پشانده یا پشانده داغا تور ایرا سریم تور ایرا سریم آنه دیر بلیشوه یا سریم تر تور اشپا دیر طولو تاویل کیگیم یا پل و تنوند یو بلداواز او پر سرد مخی انی خود رازې چې وقتی زوال هر شي کوم خپل فصل تا خپل میوې میوجاتو من کتاب سنی شو کون کی استی رازې کنه وقتی وقتی وختي وختي زوفه دا چې خلق خبر نشی وان تلکو روان شلو وخت وختي ووم انتخاب په پټو پټي خبري کوي څو ځوانوري الله یادت غلون د السلام علیکم چې داخله نشي ګره باغ باندې نه نه سپتاه باندې مشکنه خبر نشي مشکنه غریب او په غدا وخت لا الله حاب سراد غوشینا الله هر سراد قدرتنا او سراد ډیر دی ضرورتنا ډیر او ته محتاجو مو په غوسه لاړل هر دین په غوسه اتفاق باندې یا لاله لا حرج می باور چې دا د باغ نوماندې آیا چې دنه منه کول باندې قاضی دین پختله زر کې دا فیصله کړو چې مونږ داسکینانو ته منه کولې چې قاضی شروع کړي قاضی دین زمون دې ته حالې مقدره وای د دې په دا کړل چې بل کړو چې که خیر من کامیاب شو کله چلا راله دغه باغ ته اوروي ان لا زال مونږ نه لار خطا شوهره بل نه نه بلکې مونږ او انساب په زمای په زمای غوډو علامه کوله کومه او یا استثنا ايش ان شاء الله او بل ته ملامتیا کوله او دوی ویلی یو یا بیل نه یپس نو مبارک یو خلن منغه یو تاغین سال اسا زر دې رب رب رب زمونږ چا یو دل نه چې به بدل کړي کمن ته غره نه یا کله نن یو تالته مالرونکی د الله د نعمتونو رغبت لرو تفاله لرو الله پخ بدل کړي دا قرانګي آزاد دې د شکر خلقو آزاد داخله دې لوي دې کتي چې تجو پوي دله مفشل بيداوي مظهرې کې چې دغه خلقو په اخلاص را توبه استله الله جل شانو پرواز کې الله باغ عمر کړي اغه غټ بار څنګه د نور کړي اغه چې لیکنه تم یو دانه انار به چې دمنن د خروف بار جوړې د دروازې به جوړې د دوا دانه وي دم رغټ چې دمنن با نغا میوجات الله ول ور کړي ان للمتقین اجرٌ جزیرٌ خالقٌ پاراین دربین د الله په دبال <سؤال> جنتون نعمتون نډک ایو زه در موږ شکانو څه چې له تاسو زم فیصله کوي ایا شته تاسو پره کتاب انسخت یا کتاب د اسمان راغلی د الله چې باغي تاسو درس کوي څنګه په دې کتاب کې دا خبره اینلکم فیه لماتخیرون چې تاسو پره دې کتاب کې هغه چې تاسو غواړئ تاسو په اختیار به چلیږئ ایا شته تاسو لپاره ایمانون وادي قوم باندې بالي غتن کمزبوط مضبوط قیامت پوری پدې خبره باندې د شواجی مشرطا سکھړې دي ان لا کوم لمات تحکمون چې وي با مند پارا غ فیصله من کو د شیکې کتاب را توخه یا د شې جګمنه مراهدا را توخه یهدنامه صلهم ايهم بظالک زائم تطوزو قاضونا کمیو پدې خبره زمواري اي اشته د پاره شورا کا فلیات و بشراکا هم راتلو کې خپل برخوندان سره کډورشتیا وي یوم آغورز براشی چې دیل ته بکړې شي کلو بکړې شي ظاهر بکريشان ساکنه د جوړه پندونه یا چې دنو ظاهر بکريشي د الله جل شانو تجلیات په وجبان جان کشف وساکنه دا شدت یا کشف وساکنه دا تجلیات د بادي و یودون ندبر او غستلی شیلا سودی سجدہ کو تا جب تا قن الذي ذلیل به سرگی دجو ترا خطلی به دجو مخون بانی ذلت پټکړی به دلا ذلت وکذ کان یکن و یودون را بلکره سجدہ منزون ته دنیا کی او دو رغرمټو نه کول وزدا سزا شوه جو کشف فساق کیا دمتشابهات نه ایہ کنایہ ده سخت داغه نه حدیث راوی کہ امر سنتو سلام فرمای او روز قیامت کې الله اعلان وکي چې چې د دنیا کې د څه عبادت کړی هغه په سي ځایي کدر نواره عبادت چې کړی هغه په نور پسیږي وای د بوتا نه عبادت کړی هغه پسی بځي کنا په جهنم ته غوړيږي جهنم ته خپاتي و شاخ علشاو په دنیا کې صرف الله ته سجده کړي مؤمنان او منافقان مؤمنان اوسه منافقان و پاتې چکله الله جل شنه هغه صفات به تخکر شي جغه صفات سجونه پیژنده الله به چې تاسو ته څین انتظار کوي آل شاخ خپل خپل د غولان یو ته ځدل ته ولادي وایي الله را ته اعلان کړي چې څوک د شابه بندګي کوون چې هغه دیږي منګا ته دنیا کې د الله بندګي کړي وا هغه الله په جزال کې ولاريو نه الله به ته زستا سوراب امکان نه وای خپل را پیژنو خپل را منګا ویژن او د رب نه یي غیاظ بالله ولی هغه صفات سره بچو نه نه خرشوي کنه کما ای له کو بشانه پس دا غین الله باغه تجلیاتو چې یو شفان ساقینا کشف ساقینا اشوه باغه صفات سره بوته تجلیو چې کوم صفات سره مسلمانو الله پکه تیجنده په دنیا کې نو الله بو توي سجدا وکي نو ټول چې چا د خریدر رضال پاس سجدا کړي هغه به په سجده باندې پریوږي ا د مناطیک بچو د شي صدق او نشو اشته به ولې د نړۍ کې ډېر الله درځه په سجده نه کوي او صرف د نمایښ لپاره کوي او فلا یست کیږي را بلل بشي تا کلامت کې مطاقت بنل دي الله دې موږ سره حال باندې رحم فلرنی پریرا مالرا چې وکازي به ادل حدیث نه منګه قران چې په درجه درجه ورور وبو نس چې دی خبر نه یي زه مولا در کنجل را کنه کې سوال کوي مزدري فهم جو چې مما رحم توان په باندې ځان جو سره المغیر به دغه نه کوي فسبر ل حکم ربک صبر وکړه د حکم په پاره ولا ته <تصفح> د مایه کله چا کو دغه مونونه لو لان تدارو بو کنے دې ګر کړې دل راه نعمتونو دربد طرف نه برا غزولې شوی په خاني میدان باندې او دې به بد کړې شوی فاج تبه ربو پس غره کجل راه رب دې فيال من الصالمون غزولې دې دې قانون نه يونس السمکه دې اشاره ده و ين يقاد الذين كفروا قريب دي چې دا کاپیرانو لا یزلقون کا چت لغزولې دې بشارې په خپل سترګ سره قابو شي داخل کوچو دې نظر کړې مقصد باندې پولیس وای زلق ویلی شو خوې دلو طلاق زولته وای کو ابووی چې تلق زولې په سترګو باندې حساب دراین سره یو دغه قریشو کې او قاترو او نظر بازو عجيبه دشي کو چې کلب نظر کول اراده به وکړه کنه دوه ورځې وروزه په سو نه خورل خلسب مو کې شو کې چې کلب وږي شو نو ورځه ته وخته او په دې اور کې چې دی د بهر باندې ټکاو او ټک دوه او څوار ځای وروړي هغه به څمړو د با سړی نو الله جل شانو وایي قابو چې تام نظر کوي خلکو هغه ته وایي چې دا څه ته د بهمو سره د بیان ته پازین ته څوکا وایي مکس او پر ستر کو باندې ستاسو تر کې کاروې پدې باندې موکا کن الله وایي چې کما ته ساتل نه وای کنه قابو الاین حق این زیر استریگی الله حق دیگر خوش سڑے ما شاء الله و این والا بنظر نہ بچی او اعوذ بکلمات الله تعاظمی من شر الشیطان من كل عين عامه نظر با سڑے بمح که بسڑے دعا وی میقولو نج بویل دالی و نه یالا زکونا گبی اب دستر گو دغه یقاعدون یسن بالذین یتلون علی ما یعلموا من مصلحه دډیا غوسینه قبول شه د پېستر ګس کړی وړلې وړلې دډیا غوسینه سترګ ترېشتنی دی خلکو قبول شه تلا ذولیت سترګ باندې کله چې دی قرآن واوری و دی ونی دی و ما هو الاذک النز القرآن مگر پندونه شاهد پر د ټول خلق دین دایته مسټنه زاد په فرانه نزاد پر د غیان نشیناری وایا چې نو که پکم یسر و الله پاکیځی حسره چینه نو دا یینه حکمو الا الله حس مطلب شومه حسابن مصيبه الا الله از بالله دا میزنو کنه الله ته دوست رغو کی دو میلا چره است کنه نو داغه یخی دا هاو دا چره چوت کی دی کنه نو پری الله یې خو دا الله په دا مکرر کړل چې دا سترګې باندې بداسړې شي کې میری باندې تقدیر کیدا له حکم الله لیل الله په دې سترګو کې نه اثر چایې ښه الله په ټوپه کې اثر چایې ښه الله دې غلیک اثر چایې ښه اسباب نو باندې کار نه کو خدا سپار دې یو صحابي لمبلي سالنونه نه فجرانه وو دغه یو صحابي هغه نظر باز وو نو هغه په دې لمبلو چی چی دنه ولید لري چې نو غریبسته پریواده بیا لا شو نو پیو امره ساتو اسلام چا خبر کده څه کې نو د می یخت لا حد کوم هاو حدیث کې راځي ولی سړی خپل ور ور واینی ولی پسترګواینی برنغه د باصاوی توې تراشه غسل او دسوکا دا د صبح پاغمن وړ ولی اواز څه شوشو خښه ها دا سړی چې کم نظر باز ده نورګه نظر باز ته ویل شي چې دا تا ته پټونه کیږي دې سړی نظر کړلې نو دای شي شاباش راشه نو خاص خاصندمونه وینځي خاص خاصندمونه دا زونه دا زونه دنه نه چې استنجاشو دې قاصه کې بدغہ کیلا دغه وب بعد معیون چې کوم چا باندې نظر شي دغه شات ترنه به واره باغماني هغه به څو وخت کې سبق ښه شي کنه شریعت طریقه دغه هم خو دلیدا نو رغه دمو نه اذا استغسلتم فاصل <سؤال> الحديث <سؤال> الای <سؤال> کله چې تاسو نه مطالبه لرئ دو بو د داغانه کوم نه شي د یزلو دغه کنه دغه تا اندام ته وينځو او لور ورکې جوړ احمد الله وافل حضرت خدای کا لغه کیناش پہل نه ښ پہل نه لغه کو د او اعوذ بکلمات الله رویزو کو ما بکلمات الله طامات حسن حسین رجلان هما په نظر کې د ډیر وې سخته ځکه چې تمباسو من شو او خېسته وډیر خو هر چې مينه محبت هم سره وکنه خو د دې 10 منټه واینه کله کله نظر شي دې مينې د واینه کله مور په لار ما خپل نظر کوي نظر کوي چې کله تاسو په ځینګی دای چې د سړی نظر کیږي زما په دغه باندې دوی بس دغه دعا به وکنه ماشاالله تاسو شو چې پته ولګي دا سړی د چا نظر شوې نه اوزو دې کلمہ او یو رې کلمات الله تعالی تامات بل شیری شیطانی و اللهم و من كل اي دين الله دا دعا د پیغمبر صلی الله علیه و نقل د نظر ته پاره دم د نظر با سو ګناګاری دي او چې قسم وو چې ګناګار دي او چې قسم نه وی اختیار شی نو ستیا د ژبه ته نظر لګی او چې قسم کړی نو قسم ته وای نو بیا ګا ذمہ وار دي هې بولنا رشید قسم چې کړی راشي او ګان چې د قسم کړی راشي ولی د قسم جنو خلقو پوښې چې موږ دلته یو به برابر پرې کلامونه کوي نو نه اخلمم پوښې هغه چې کله شي باندې ټکو کی کنه به خدای په قدرتونو سره که لري پیسې لا کړي سمونګه مختدي دي پوښې چې خوله خو زه یې قدر تدانم همبال چې تر وانه همبال کې الته دغه په خداچارې بزرګو لې خلکو نه دا نه برجونه نو دعا کسان دشمنان وې پوري له راپور چې څنګه ترایواله ته د نظر کړي وایي دا ته کاپټر شه ده د يوليو د 23م نو هغه د 14م وایدا چی ایستا وویل دا نظر دا و و دا دا دا. نظر وځول دی؟ حق دي نظر هو حق نظر کې اثر چا چا ولې تجه ور کیچګانونه سوزولا سر چایخه او پی خداد اکثر ابن کریم رحمت الله علیه وای نظر با سړی وی دا کینانه کا حسدی بوځ کم سر حسد حسد دی یان حرس لري د حرس د وژنه د حسد د وژنه دا نظر تا وسړی باندې ویلایږي دا ری وجه داد وای تجه پسر بو ججرا سیم دی زهری دا دا او د جراسین په خوږی کې چرونه زهری یو زله چې سترګې چرونه او خو ځوله او د دې ناغه چې د اټمبان هغه اثرات وته تلوي که په شي داغه په زور باندې اثر کوي هغه جراسین په غزره سړې دي پورشونه د خلق خو له خوځون سره هغه جراسین راوځي او سترګې اړول سره داغه جراسین سره راوځي نن سبا دا چرون زری بام مو توې هغه چې څنګه به زور نه دی چې سړی سوزول کوي خدا زهري شیر د غجرا سیمه او واړه او واجه بچاو لګی تک دا وره بمړی دا څه دی بسم الله الرحمن الرحیم سوره حاقه دا د سورته تبارک الذین رستنا ذشویله نو په دې سوره کې دا عوام دا تخویف او خرووی اخرت کې چې جننن او کم سړی چې دنیا کې کیامته دغنه منکری د توحید نه دغه پس سزا ای او دغه چې سزا ذکر کړي په هلاکت د تینځ قومونو سره چې مخ کیږي شو او د دې چې فنا د عالم هم او تقسیم د خلکو هم ذکر کړي دوا قسمتا څوبہ مومنی او څوبہ کافری ترغیب ل القرآن هم او صداقت د پیغمبر ولی صورت مکيه دغه وقا مو غي کنه اسباه د قیامت مهم شو اسباه د توحید او رسالت صلات صداقت د مالحاق، مالحاق، حاق در قیامت نوم ده اغا ورز چه غصابیتی دون که دا او رشته که دون که دا مالحاق، او حاقت سر دا اما اندراکتا چه خبر که حاقت سر ده قذب سمودوا ادرون نسبت کرده و سمودیان راجانو بالقاریاتی اغا قیامت ارز اغا نوم داغی قاریان هم دیا اغا بنا تنگون که دا بل نوم دی در قیامت قامو سموراجي سموديان چې ګمنی فاولې کوهاله پرې شو بیتالۍ دي په سبب سرکشه دجو یا بیتالۍ په سبب دغهواز چاغه حد نچری د چریدون کېو یا بیتالۍ بیتالۍ مطلب دا هغه شلې چې حد نچری کوم چې تاغیا دغه ته وای و و ما دی فاولې کوهاله پرې شو بری هر سرسرین هغه سره چې هغه سخت आवाज کوم چې یو چیز وو ده حنته ریکان کی دا ماکی سرکش دیاتې کون کې صخرات وکړو په دې باندې سبه لالي ووش پیمه سمانیت آیا منا تو رزي خصو من فضل تسي یا پورا یا به غونی دي ستونځه فطرل قومه تبوین قوم شعبلګ سر را پروتی الکشیو پریوتی قان نام تبو شدا شری عجاز نخل الخاويه شانت د غتنند کجرو خاويه چنجدا راستوی یا خاويه چنجدا وښ نه وتلی وی څه دا او دا غنه د وېخ نه راو باشي الله الله د سي, لانجي صيح لانجي. لانجي صيح. سي سمدين آواز شو اوازه آواز. آواز. څنګه دا د هنه چهره او وانه شو تغیر شو کنه او د نور باندې هوارا غلی دا ها جان بعض د یو بدلته ماڼکړې تاغیا چې موږ اواز په منځله د چا دغه دغه د هوا غونډه وېسره غلې تباه کړې دي بیا تاغیاچی طغیان حد نه تیرې کوله تاوی الله اکبر یا تاغیاچی نام نه هم ده او لکو حلا پری شو په سبب دا غا قداره مثالېفه نو قداره مثالې سرکشه په وجه باندې ټول قوم ته چې ژوند دی ول چې د قبله وېڅ خو په خدا او چاغه طغیان ناغه کړې ده وداری او خلاله اون کې سرب یو کسو زکا غته تبې نسبدو شو سخراته بکړو په باندې و رضاو دار یا تشفي وشتي او ته رضاي خصوصا من طل تصي يا خصوص من طرا يا خصوصا حسما للموده حسم ملي شید وغه نه او شي سلو تو خدمت مولا توي فتر القومه قوم بيدګي سر راپ ریوتي ها يا جن هلاك شوې کار نام ته بوځدا په شانت دغه بیخ او جردی دغه کجرو دی چې خو بیا چې ناغه راستی وي بی یاد بیخ نه راوته لې پریوتې فال تر الله هم بم بقیا تعالی دلی دی چې هغه نه دی وجاسیر او نو ممن قبل هو المنتفقات بالخاتیا راغلو سير او ممن قبل دغه نه مخکې قوم والمنتفقاتو ا دري هغه خلک چې هغه څنګه ول ټکړی شي قوم دي لکه لو تر اسلام قوم شو ا داني منتفقاتو کې قانونام پکې را دي بل خاطیا او په ګنا سره په کفر سره په زندقصر راغليو هغه اب ان الله سبحانه و برک فاصاغونا فرمایي کړي رسول الله راد بهیند پاک د حکمونو نه فآخذوم اخذدان را دیا۔ پس ونیو دلړه اخذتنا غنیول سره جرابیتن هغه دی بیخیزه رابی منصه زیاتیں حد زیات ہیں مضبوط نہ زیاتیں مضبوط ترابیہ نہ وے لبہ ربا زیات وہ لی تو ربا سے شے تو ربا زیات وہ زیاتیں بالکل جو چرمین سخت سر الله نے ویلو ان نام گلمہ تغل ما کلہ شو چوب شوي ہوئی ہاں نہ ہتالی کلہ لیکن استادرلہ رو زبان نہیں خبر دغه وږی معنا دغه دغه دا څه ده یي لغت کې رابیا څه شي رابیا او چا چې دمنو زیاتې ته و زیاتې اخزتن رابیا تو معناو ک لازمی معنا جو که دا سخت او دا مضبوط او دا جکندي دا, دا لازمی لازمي معنی دی لغوی معنا د رابیا څه دا رابیا بي خي زیاتې نه سره ین نو منګل <سؤال> ما تګل <سؤال> ما کله چې وبځي چې حمله موږ وی جاریه منته سوخي شو لکهشته تا دنا شاله حاضر پاجو ګرزاګر پراله کوم تاسو پره تذکرہ د پنځونې نشحت او عبرته اوه ته یهو وساتي دین را یادې کې دین روزونو نه وګونې جوایې تاسو ته کېږي چې چا وګ داوري دوه قابلیت وکنه هغه به دا یادې ای ایزان او خیقتی کداچ پکوواله شش ویلے کی نافختم واحده پیوزل پکووالو سرا واهمه ملت الارض او, او پٹھور تبهشی دا زمکا والجبال الغرونه فدکتا دکتا واحده اجوبه میدا میدا کرشی ما ene پیخی ټوټہ ټوټہ کرشی پیوزل ټوټہ یو زل زری طریق وصومل فایومدن پدغورزی وا واقع کاجل وقت واقی بشواقی کدن کی اورز وان شقت السماو فایومدن واهیا وان شقت سیر بش أدى الشي قوات باپادي نشي لكندن سبا جده والملك والا عجل أرجائيها ملايكي بعد غير پا كنارو بانجيوي اطراف اطراف كبا والاري ملايكي دا, دا مينز بسوشي يشي داسمانه اه دا بسام شویز ماسه ميدا ميدا كيه با ويا حملو عرش رد بکا فوقهم باره با عرش درف ستا فوقهم داقويد پاسا داقويد پاسا سوشي يوم عدن پا داقو رزي سمانياتون وم ات ما شوادرشنا ما شوادرشنا حارش بوی داغي باپ او چاتون کې دی اته ملائک دی آیا تاسو صفونه دي یا اته اجزاد کروبین کروبین و توي چې دا غوي تا کی ته لانجزمه کی و مزمه کړه کنه دا هغه باندې بختی ویو پاسار شمو الله بديز کی بار کړي وې اګه و ما یالم جنود ربی کیل الله وو داغه قوت دا والله تمام چې صبر قوي فرشتي دي د غاتک سان چې کندي یاته سپونه دي کسان ندي سمانیتون وی لیکنه محدودونه ذکر کړي سمانیت صفوفین و سمانیت افرادین وسمانیت عزائن منل کروبین کروبیا که یو قسم پرشتي دیغه قوتناک یو مې دغه ورو ته رځونه تاس د الله حضور ته او الله وې پلانی سړی تاریخ دی دا بس شي په دا به تاریخ وي د پښتو لپاره پیشي بکیږي تاسود الله په مهرس لا په پټی مې نن غوښتا سنای څو کې پسمنو ته چا تجوال کري شام الله په خېل ازباني ووغو هه او ورو کتابیا وراشی درواق لی زمان در ملنامه اولو لی ها ام اید درواق لی یا راشی در ملنامه زنان تو لنبری ایراش اگر زمان لنبری خو گورا سری لنبری اخستی بکنه پر ایسکول <سؤال> و پر کالج و پر مدرسو کی وی یار زمان لنبری خو گورا ار سری داوی کنه وی اجی چه لنبری نی اینی ځان ته ځما یقین او ملاقات کوم خپل <سؤال> صاحب <سؤال> سره ادا <سؤال> سره په زندګی کې به راضیاتن خوشاله دن کې زندګی د خوشحالی <سؤال> زندګی راضیاتن مرضیاتن په دا چې جون کې به چا غنه به ډیر راضی شي فی جنات جنور او چت چت جناتونو کې کو تو فو دانیا دغه هغه چې کوم اونچی دی هغه به ډیر دی کو او څخه هنیانه سره به ما په سره جتا او تیرګړی چیر ا یو مې خالیه مانه چیرو زمونږ کې دنیا کې عمل کړئ دا یو په جو سوراش کا دې حسابو به کتابه حنیان پاسا ہے چوبیس سال کے بعد یہ تمام نامہ شمال کی چپل اس رو بو بو دیالے تنی افسوس ما تمام نامہ اولا خبر نوما جمع سر صاحب بس چرا قامی یا لیتا اے افسوس مال را کاش کیدا مرچ کو مست مرگر قانہ تو قاضی ادا فیصلہ کوں کہے دغه یو مر سرزے تخوری شو وینو خو دوبارہ رپو رپو تکڑے نو وینو ما اغنانی د زمان مال مالزما ډیر سرمایدارونه هغه سرمایدار, سرمایدار زمانه آزاد چرونه د فنک هلاک اني سلطانيه هلاک شو زمانه زما حجت نه د خلاصونو د خلاصون بانی بانی ختم شوی سلطانيه زمانه د لایلودانګه حجت او ختم شو وې هلاک ته باور باره شو زمانه بچي زما غټ بچي وا کرسی وا هغه نه تباشل برباد زوहू الله بوتهونی سېونی سې فغلوه فغلوه اپ دې مریچو ته د غزندې واچوي ثمل جهنم صلوه بیا جهنم تانن نباسې د پاردوريت کولو لري چې کیپکی ثم فی سلسله بیا نن نباسې د لرا فی سلسله نه په غژندروونکی زروها سبون ازران دغه مقدار او اندازہ سبون ازران دا به وی اویا غزا فصل کوه فدې کنن نباسې د دې نن باسی ذکر انات تدخل فی دبره مفسر مفسرین وای دا زندربه په کمز نه سره شي ته دبول کی باندې نه سره شي پوخړو کی برا وې سره شي او دا ګراویا غزخه او یا غزن د څا په غز غزن دا الله په غز غزن ای خان په غز غز کوي خان په غز سره غز کوي پوښ یو طالبو چې دخل لګل الله بوکتا چاته الله من فلان ابن فلان فلان فلان اے الله دې زغلل مګریبی ما اجامي نشته بل سن نشته او پلاني جمعک پروتیم کنه نو ایسته خدای پاپا کی بنکرې دی او چې بنکرې دې د ښخانه وای ارز जिल्हा जिल्हा اسمانو تحصیل ارز مو الله بدست رب العالمین برسره ده نه نو هغه حتل اتلچه ته یوهانو نو خان په لاس باندې چا خان راول کړی شي خد چې کولو خو الله هغه زم لريي حضرت يوسف ميا باندې کری کړ چې دلیا ولا کوي تا مال خضر دي ګره زوړی ما ته پته نشته اغه خان چې ګم دینو اخل له توله طالب راوځه تا سن خليته وي دغه شي تا دغلی لکړي وکړي می چاده الله ته به تا دغه نه نوران دوي چې دا بوزي ازما صاحب چې سره خام د قوله واه له اجازه کوي زوان ګلې یو دکان لور وروسټرې چې طالبات پس خوخه وي وې دغه شانت چې کوم دینو وې دغه پلاني ټوټه راوخلی نو هغه غزله ترې مدا ساده جیا نو دا ست په دز غزخوم وې څنګه وې د خان په غزله لا غزکا د خان په غزغز کا خان غز شي هغه لا کړه نه د ولاړ اډینډا جوړه قرباني نه غلا کړه پوسې نغه خان ته خبر ورکړې نو کرا چې دا خو دشت وي خو دشت یا کنه دشت یا دا واغلی نو یو طن یو غزله جوړید ته اغلې لکړوه نو الله دا وي شکر ادا څو زه ما په غزا زه ما په غزا ابن جزری رحمت الله کل سر زیراین صبر نه بان وال با مابینه کا بینه هر زیره چې کړ دا وي او یا وازودی و یا یا ایوواز دومره زیات د لکدیز نه واهله بیت الله شریفو ګور یوګ سومره زیات دغه دی یوګ او یاواز دی ویاویا ایوواز دومره وګته می مبینه کا بینه مکه ستاسو د مکه تر مینځلا مسافر نو پدې کې به الله پخدا جهنم یونس کی ټول بچ کنده نو دغه کې داله کس شیخ عمل غونډې به چی او د دوشه بوریت کې پدې جهنم کې داشې الله دې موږ تاسو سره ساتي دا ولي دومره سزا, دوم سزا دی لراغه او ولي جو دومره سزا په جرم له شو انه کان یک نه داو لا یبن ایمان باندې راوله په خدای باندې شغله زاد دي د الله په دي لوی باندې دي یقینو د دنیا په امریکا باندې او په روس باندې سپر طاقت عقیده وا او د الله جل شانہ په عظمت باندې دي عقیده نو ولا يهز ذی بنور کول دی ظالم د نشریدا پر نن روزاو ناندل دغه حمیمه نغتلوان شته او نه ګرندستان شته ولا تمام نه ډوړې او تبلوی ګلامه اصلي نه مگر ویني زوی جهنميانو یا چې کوم ځاګو ته خېچنه چچرا وزي کنه یا هغه ویلې زوی چې د ځانیاںو د فروج نه چرا وزي کنه دغه شان ته دغه بداوت سكين لا یاکلون به خو دی جلل مگر خطا کار فلاقسم الله دې شنو دا ایکا تیرا خیال له اوقسمو بما توس کریم دا جبرایل یا رسول کریم محمد رسول الله دعا دا کریم دي کنه دا الله پري ما هوا دا نه دي په قولي شاعر د شاعر خبره دان ده وا دير لك کسان هغه چې تاسې ایمان ورون کړي والله به قولي کاين دا وي نه د ترويتيو د کاهين دي کاهين د خاطرو استاد کاهين معنا ما ته دا کړه نو له کسان هغه چې دان سیلو میر عبد العالمین دان او زبر شویره د الله ترالف نه ولو تقاول علی نو که زو پر خبر راته پله وی جوړی کړي وی خبره پام پوری باز لا قویل زګی خبره دی لو تقاول دې ته یو خبره چا نه کړي او دی وی دا خبره کړي د دې ته تقاول وی کول علی الله دا د مشرکین استدلالات د یو کنو اصول کې منویدو با به من تقول علی ما لم قله فليتبع مقده من النار حدیث راځي چا چې ما پوری خبرې جوړې کړې او ما نه ویلې نو خبر دروغ تړونکې د دغه سړی چې دینو جهنمي دی ولاو تخول ک خبري جوړ کړې وې ته ما باندې باز خبري چې ما به تني ویلو دا ویل شیخ خضيره تاول لا خلنا مينو باليميني ما خبره با ما نیولې دنه په خلاص راتنه په قوت سره مزبوط به ما نیولې وې سومه لا کټا نن بیا وچينه ابياب ما نیولې وې ان په کړې به دنه دال وچينه د زړه دګونه د زړه دګونه چې کله जागा توچينه وال به میڅ کړې وې بیا با چا خلاص کړې بلان شړې وې ارت ارتیکو شوې کښې نه د جذړو والو شي او جذړو حرکت فری دي د چا پری خو سې استخاتم دي دا په انسان کې یو پرزہ دا ورو ورو را سم دم او دا ای الایل فی الجسد مزغہ انجن دین جن او انجن چې وې نو بسړې څه دي بالکل بیا ختمي معمولې پرزہ دا دم را پرزہ دا ډاکټران بیا خپوي اغز ما سه په پمخه په حرکت کې لري پمخه زما سه بداسي او چې ما ملي حرکت دا پریري لوبه ختم ده او وی اج تر شو ته اټه کې شو هي شو خلاصو ده الله پاوږه زما دې سګو بخیر اوه، فما منكم منحدن زمان پر ایلم کی زمان پر ایلم کی زمان پر ایلم کی نور خدا اتم عالم ده اللہ دی بخن و تاو کی اوه، فما منكم منحدن نوی چوک نبی تاسو کی بیاد ایت چوک عنه غین حاجز منع کون کی دیا زاب کما پیان باید سمیولے کنا نو چا بخلاص کرده وبدرون نه وي په ما پوری او څه چې وای د اړتیا دي او طرف نه و وای انه لا تجربه د قران فن نه شایي د پاره پريزګارو وای انه لنه لمی کنه خو کوونه من کوم باز تاسو نه بس یم شته مو کذی بینه درو نسبت کوونچی خدا درو نسبت کول د قران جری کنه و انه له حسره ورو کافرین دا یاد ساتي ګورخه دا قران جری قرانه او دا, دا حسرت سبب د خصوص سبب د غمو د عذاب د کفارانو باندې چې کله مرشي په تبرستو ته ولګی کنه چې الله اي حي حي الله پګستا کی ته موږ ولې نه نه دوست ولې په دې موږ عملونه که وینه له حسره زمير چاته راځي دی نه هچې قران تا دا قران برا حسرت ته سبب د ندامت ته کفارانو باندې کړه او انه یکنه د قران دی حق حق یقیني سبح بسم ربک العظیم پاک بیانانو درځ تاسو سره جدی لویزات دین بسم الله الرحمن الرحیم سورتی معارج دا مکره عدد حقن رسو نزل کیدله کسنو په ترتیب کیدله ددا به هیڅ تفصیل د مخکنیه سورث کوي کوم مضمون چې مخه تر شو داوی وضاحت پدې سورث کې او رد او زجل دې د مسکان د پاره او قیامت مسایل برخو ویلو کنا سالا سایرونو بیا زابې موکه غوغخته یو غوښتنه چې غزاوبلره چیوا کوي کنو کې نه زمو نه حارث یا بجاهله پیغمبر رسول الله سره د جهان له کله ته تنه څنګه ویلو اه عذاب چا ووخته دغه کاپره یو سالا وغختنو کړه اي دعاء دائن الله نفسه خير وکړه یو خيره کون چې سړی په خد ځان عذاب سره چې واقع کې دم چې عذابو نظر نه حاله څل ته خير نه اللهم انقنا هذا والحق من انتا فانزلنا حجاره من السماء بيتنا بعذاب عليم قادرن رب لنا بيدا قد فكون چې څوک دين الله د الله تعالی په غدا عذاب چا خوند اندر پویږي پروي دي بار اسمانه مارې دي كن دي ظلم مار اسمانو چې كن دي د ملائکه پر پروي دي كن وخت پرته کېدوه د پاره كن دي او د دې اسمانونو مالک څوک لري الله خوند مارېږي چا سماوات کې یو مانو دال دوي ممر ظلم مارږي ظلم مارږي الله غزا د چا خوند مرتبو دي مسلمانانو ته ملتبي ورته درجي ور کوي خوند فضیلتونو دارغی نعمتونو خوند الله دې جیل ماری تارجل ملائکتو خیر جملایکو روح جبرائیل هم مرشرا الیه الله طرف ته یا روح د مسلمان د مې د مې ته د مړي روح کین طرف ته کیږي برخي برخي جي مسلمان روح فی یوم القان مقدارو تا غورس کی چا نبی مقدارو مقدار دې خطلو د کوزیدلو 50 الف سنه جن 50 الف سنه لک 50 زر کال دا د قیامت شي د چاډه پر 50 زر کال دومره غلری دا واخلري چاډه پر زر کال دي چاډه پر 300 کال چاډه پر سن کال چاډه پر د دنیا ټونو خبره ده ووینو شید مسلمان د پر د مسجدګر د مخام چې سټیم د منطقه شي خبر پولیس وه دداه او ارچا سرا د خپل غامل مطابق څنګه دا وخب ا وکدېږي مقداره 50000 سنات یو توجیداله دوم توجیدو جزیدا کئ دا مقداره 50000 سنات دا چې لیکنه د دنیا دا مصافه مراد ده لاندې ځمکنه ماحلات تراش مو الله پوری څه شي ده لکه بین شان مزل بانجی د انسان ترختار باندې څومره ده 50000 او د ملایکو چې ګننفیو یومین سرپ یو داس مزل لیدل د 50 ذره کالو مسافه د ملایک بس کوي په یو ورځ کې بوهیږي د قیامت سره لګي بیا دنیا سره فاصبر صبر جنیلا صبر او کته کلی صبر سره صبر جمیل من معنا کړي چې چاته شکوا شاک، نه کنه پریا چاته نه دې ته صبر جمیل وایي این نو یالو نو یک نه داخليږي د عذاب لره بعین نه لری یومتکونو سماو اغا ورزا پشان کال موهله هغه ورځ چې شیبا د اسمان په شان د پادشي خت د یا چې ګم جنو کال موهلی په شان د هغه تانب او شیبا د اغرون په شان د معلوم شو یاد وړی یو چې رشل شو وړی کنا کال وې نه اېن سما هغه وړی چې هغه د کړي دا مې دا مې دا یا سلوت اپوس باندې کې یو خپل بلا خپل نه یو دوس بلا خپل بل دوس نه یو بسرو نه ولیکن د پوس باندې سې کول زیات تر څنګه یا تر څنګه یو دلمو زمو خو کوي دا خبره چې کاش فدی ورکړې و عذاب دغه ورج نه به بنې خپل ضمان ټول کافر به دا خو کوي چې کاش زه زا خپل ضمان څور کم فدیه کې ورکم او ځان تخلاص کم و صاحب د خپل غزور کې واخي وروره و فَصِيلَةٍ اخْلَق القَوْمَ كَبِلاءَ الَّتِي تُوِيهِ أَوْ قَوْمٍ جِدْلَ زَيْر كَوْ دُنْيَا كي. وَمَنْ فِلار جي سُم جِزْمُ گِ گِ جِ ٹُولَ سُم مَيْن جي هِي دِيَ جِل رَزَانِ اخْلَاصِ كِي دِي دِي رَزَانِ اخْلَاصِ يُنْجِي چَ دَغَتِي جَجِ دِل رَزَخْلَاصِ ګرمې لمبی یاراګه لزا چمن اے لمب لبی وهې ان لزا دایاز لزا چکم دغه د نوم دی د جهنم توینه شو یا الله ابو خالص خالص شوغه د ورچ پورتګی